Hola, ja tornem a ser aquí amb un nou que va estar a la Montala. Moltes vegades es parla de poesia i també parlem de prosa, però poques vegades parlem de prosa poètica. Avui tenim amb nosaltres una persona, la Maria Concepción García Vives, que ens parlarà de prosa poètica i ens presentarà el seu llibre. Hola. Hola, bona tarda. És un plaer estar aquí amb vosaltres i compartir aquests moments d'intimitat meus perquè d'alguna manera quan escrius et surt tot de dintre, no?, el sí, que portes. Sí, i a tu surt així molt fàcilment, no és per posar-me llaços, però és així, és quan algú doncs, em sobta, tant amb bo com amb, o que em reputxo, doncs em venen les paraules amb, amb molta facilitat. I et venen amb poesia, no?, en prosa. Cosa... Sí, intento, clar, manifestar-ho d'una forma que es, que es comprengui, que s'entengui, i que es visualisi sobretot Digues el mm. títol del teu llibre Es que... rosa de l'Alma rosa, rosa de l'Alma mm. Sí, eh, aquest llibre que, que presentem avui que podreu venir el, el divendres d'aquesta mm -hmm. setmana, setmanam la, la presentació per parlar amb l'autora ja, mm -hmm. ja us ho recordarem al llarg del programa doncs aquest llibre a la seva introducció la, la Maria la Victòria la Victòriaràcies la Victòria Cardona. Cardona diu. Diuéu diu, de decía G té que no se' llega a conocer a un amigo hasta que uno no se s'escri con el. A què ve això? Bueno, perquè realment no fa tant de temps que ens coneixem, el que passa que hem arribat a una simbiosi bastant interessant o molt interessant, diria jo. Ella és una escriptora, doncs hi amb, molt, amb molta reputació i tinc d'agrair-li a amb ella eh, doncs, la presentació de la vocal de l'IS uh -huh. que jo quan li vaig enviar algun poema em deia es que són bonics, és que eh, arriben molt a fons eh, descriuen molt, diu això ho tens que I, imprimir vai, sí. i jo dic jo no, no coneixo a ningú diu que et presentaré amb una, amb una gent jove que en tenen molta empenta i tal. Però, total que me la va presentar i la Sandra de la vocal de l'IS m'ha dit, diu, enviem-ho, diu, perquè no hi ha masses autors que facin eh, poesia, o sigui, prosa poètica. I aleshores li vaig enviar i al cap de res, de 10 o 12 dies, em diu, t'ho editem. I, bueno, I aquí està la, la trajectòria. I aquí està, és un llibre molt maco, sí. amb fotografies... Sí, aquesta foto també és meva, que està feta... La de la, a la coberta. Sí, està feta, eh, són uns pensaments que estaven en una jardinera, uh -huh. a, la, bueno, al, a sota la muntanya de Montserrat, en una finca, que vaig passar uns dies. Molt bé, uh -huh. molt bé. Parlons una mica, després ja parlarem del llibre uh -huh. Maria Concepció. Em sembla que et diuen... Em eh, diuen, cuca. Cuca, diuen no? cuca, però bueno... Ja, ja Formalment és Concepció. concepció. concepció. Sí. Doncs eh, direm Concepció, sí. que siguem formals. Sí. <laughs> doncs eh, parla'ns una miqueta de, de la teva trajectòria. De, doncs no bé, bueno, no sé, sí. va? jo vaig, bueno, vaig estudiar les escolàpies, cosa que no, aquí no es plasma, el llibre no, no en parla, però és cert, la meva doncs, cultura més inicia, o sigui, la, es va iniciar a les escolàpies Després ja vaig estar a França, amb, uh -huh. també amb unes monges, l'Iran de Samor, en aquell moment, i després vaig fer infermeria, vaig fer 3 anys de medicina que no vaig acabar el tercer, eh, i després me'n vaig anar a treballar amb el meu pare en una fàbrica de, de plàstics, bé, bueno, portant mica no, la gerència, mm. sí. durant 25 anys. Eh, eh, pel pel què he fulleixat quan, mm. quan preparava una mica el programa sí. i... El, el tema de França surt en algunes de les teves proses, no? Perquè... Sí, perquè jo no era realment una bona estudiant, però en canvi m'agraden molt les llengües i, i en aquell moment, una vegada acabat el batxillerat, eh, doncs li vaig dir al meu pare que volia marxar a França. La meva mare estava unes miques esbarada, perquè això d'anar-me'n a França, sí. però jo coneixia la vessant del meu pare, que ell ho va entendre, i l'única condició que va posar la meva mare és que no anés a París. Uh -huh. I aleshores, a través d'una amiga, que o sigui, la, la mare enviava les seves nenes a, a, també a França, la Marta Fuster, que ja no, est no està amb nosaltres, ja pobreta, va morir, uh -huh. doncs eh, ella anaven a les Dames Negres i em va dir de, de, que podien anar amb elles. I llavors vam ser tres, noies Espanya, bueno, de Barcelona, sí. que vam estar en aquest col·legi. A la Picardie, al nord de França, a, bueno, on te feia un fred tremendo, i bueno, eh, vam fer una estada meravellosa, meravellosa. Quants anys estar? O... No, vaig estar un any, un, un any, any escolar un mm. els meus 16-17 anys tenia jo l'any 63, concretament Potser si ens lixeixes el poema pues que sí. es diu sí, sí. A, al nord El nord de França El nord de França, és molt bonic doncs perquè realment és, una miqueta... és part, part del que feia els de setmanes. Flors silvestres i oposades d'origen i de color Frèstecs les dues On hi ha sombra Ombra i frescor al final de l'hivern apareixen en racons quasi amagats, petites floretes liles de pètals retorçats i escassos sèpals. L'olor de la violeta és intens, no és una flor massa vistosa, però fa primavera al final de l'hivern. Poques, poquetes dintre d'un jarret estret i alt fan d'aquesta flor un recés de frescor dins de la llar. Al costat d'una butaca o sobre un salador i un llibre donen un detall de natura al meu entorn. Què di del moquet? Del moguet flor estilitzada, blanca i molt petita. Neix amb clima fred, pels vols de la primavera. Encara fa fred a França, a la Picardie. És costum d'anar a buscar-ne als boscos, entre escargots i ombres fresques. Mans gèlides agafen bu muguet, buquets de moguet, entre sapents, alts i profuns, són el regal del dia de la ferme dels meus amics. També agafàvem escargots, rodons de clova, ple de circumferències i estries de color marró claret. En arribant a la granja, els preparàvem a l'estil burguinyon, entre riures i esclats de joia. D'altres, preparen una quiche que bona és fins a... Perdó. Quins records tan, tan preuats era l'any 1963. Passava els caps de setmana a casa dels meus amics. S'entalla la respiració en sentir el batec del meu cor, entre aquells records que perdonen mi des d'aleshores. De Vadells d'estampa diferent, segons les seves taques, pasteixaven el ritme de les mares en pas entretallat. Poc segurs, encara, han de créixer i donar bona llet i millor carn. Aquestes vivències dels meus setze són un record esculpit al cor d'una nena plena d'il·lusions que ha crescut i germinat fins ara. Bueno, perdó per les... No, moltes que gràcies. Ens és... has ens has traslladat a, a mm. amb uns ambients i mm. amb uns ambuns. unes vivències realment molt boniques, clar. Era, és una zona de França que és molt àrida, uh -huh. que les granges, eh, les poblacions són molt petitetes i les granges mm, són famílies que tenen grans combreus, diguem-ne, i molt aïllades, no? I llavors la vida es fa molt a les, a les cases, a les cases. Sí. I entre setmana les nenes totes estaven al cole, doncs els fi de setmana es tenien, ens doncs fem amigues amb una una d'elles, pobreta, ja va morir també en un accident d'avió, d'aviació, va caure l'avió. Sí. I, I és aquesta tira i sedució on t'anava a casa seva. Doncs reflecteix, ens hem mm. posat en poca estona, ens hem posat una miqueta sí, en ambient. Sí. Seguim, seguim i, i parlem una miqueta del llibre, uh -huh. eh? de, de com va sorgir la idea o de com vas... Es... Bé, bueno, jo la veritat és que no havia escrit eh, tants poemes a la meva vida. Sí que és cert que a vegades feia pensaments i els tinc tots recollits a casa, bueno, experiències, cosetes que a vegades vols transmetre, però te les quedes dintre i les tens allà en un full, no? Però va ser justament el viatge de noces que vam fer a l'últim, perquè bueno, els que ho saben ja han sigut tres vegades que ens hem casat. La primera no va arribar a terme el tema i es va trencar, i després amb el que és el meu marit actual, l'Àngel, ens vam casar primer per civil i fa dos anys per, per l'Església. I vam anar a la Índia. I va ser una nit al Ganges eh, on vaig escriure el primer poema. Uh -huh. I d d des de les hores doncs, no he parat, la veritat. I m'agradaria dir uh -huh. un jo poema, sí, el, el poema i sobre la barqueta. Eh, diem primer, sí, eh, Concepció, sí. el títol. Ah. Sí, es diu Ojos de la Índia. Molt bé, doncs uh -huh. vinga, endavant mirada al todo son los ojos grandes y negros de chiquillos enmarcados de largas pestañas expresión sincera de mirada penetrante al poner sus ojos en los míos casi avergonzados buscan calidez busque de respuestas son las palabras que no encuentran cansados por la fatiga de buscar donde no hayan tan semblante fiel de necesidades no atendidas disipadas en la espera palabras de cariño aún sin hablar Se escapan de nuestros labios y acarician el semblante de tez terza, de aquel marco que encierra sus ojos negros. Flores, guirnaldas, contrastan con suelos y calles de dor penetrante. Humos y plegarias al viento, sobre el Ganges, presencian estímulos, propósitos y espíritus de corazones replegados a la llamada de una realidad plasmada en una faz de la tierra única para los visitantes. Corazones vibrantes son las aguas, sobre ellas velas cruzan los destinos de todos, entre corrientes de distinto calado de l'alma. Molt maco, molt maco. O sigui, tu comences escrivint allà... La, sí, al vaig cas. escriure sense cap intenció, de, de que això es pogués projectar després amb un futur llibre, però va ser després, aquell setembre, eh, vaig conèixer a la, la Victòria... Com vaig anar escrivint bastants poemes, va ser la que em va introduir i, bueno, i finalment va sortir l'obra. I, i finalment, fos, finalment això va guanyar mm -hmm. en un llibre. Sí. Molt bé. Sí, abans m'explicaves, perquè m'he estat parlant una estoneta sí. abans d'estar de, de, aquí a la ràdio, la, la Concepció té una mica la, el costum de quan veu una imatge o veu un espai que li agrada, fa una fotografia i, i escriu un text. Mm -hmm. Així. Sí, així com raja. Sí, jo crec que la fotografia i la poesia o la prosa estan molt vinculades perquè són, poden ser dues expressions de bellesa, una amb una vessant i l'altra amb altra, però que es poden compaginar. I una, d'alguna manera, és el que li falta amb l'altra, perquè uh -huh. hi ha persones doncs, que potser els costa imaginar-se el que estan llegint i viceversa. Sí, clar, I, i, i, i, i... I aleshores és una, és un, es, fan, es complementen d'alguna manera. Jo aquí tinc, tinc una miqueta com de d'apuntes sí, eh, que em preguntaves abans per què he començat a escriure. Uh -huh. I penso que començar a escriure és com una sorpresa. De repent dones, que les idees brullen amb tanta força que a partir d'unes imatges i sentiments que tens necessitat imperiosa d'expressar-les. Amb en paraules entrenadores, entenedores i sobretot que arribi a persones. Allò que vull dir d'una forma bonica, navegar entre llums i sombres entre paraules. Molt bé. Mm. però no només eh, de forma, dius les coses de forma bonica perquè jo per coses que he llegit també hi ha una mica de compromís perquè he observat parla'ns una miqueta sí. en algun dels teus po mm. textos bueno, poètics sí, aquests, aquests poemes diguéssim, jo els he dividit bueno, em sembla que això sí. m'ho preguntes més sí, tard sí, en bueno, sí, cinc, eh? cinc apartats diguem-ne mm -hmm. que són l'Àfrica, la Índia, la natura el mar i l'ànima Llavors, els, els cinc, les cinc temàtiques eh, comporten, com deies, un cert compromís perquè mm, han sigut fetes a, arrel d'unes vivències, uh -huh. sigui de l'Àfrica, o sigui de, de, de, de la Índia, uh -huh. o sigui doncs, la natural, el que ens entorna. I també, com deies tu ara, mm, compromises una mica, eh, diguéssim, crítiques a, a situacions que s'estan donant actualment, uh -huh i ho vull expressar i fer-les de manifest i a vegades pues, no dient les coses pel seu nom, disfressades, però que S'entenen, eh? Entre, ja entre puc que s'entenen. Eh? Entre línies. Algunes de les proses sí. que hi hagi, sí, de les sí. situacions que estem mm. vivint ara. I... Sí. Sí, sí, sí, gent sí. que està patint molt en moltes, amb moltes eh, formes de vida i en molts llocs de la terra... I, o que ja han patit, doncs, eh, si posem a l'Àfrica, amb els, els esclaus, els clavatges, ara, doncs, amb les pateres, vull dir, tot està una miqueta relacionat amb el patiment humà i jo vull reflectir-ho d'alguna manera. Mm. Sí, aquesta sensibilitat que tens tan aviat per parlar de, del, del moguet, de la vellesa i del moguet, de sí, doncs, també com sóc. També com? la té per parlar de sí. les persones o de situacions punyents. sí. Moltes gràcies, molt bé. Aviam, seguim, seguim. el pròxim llibre, perquè jo abans m'has ensenyat ja un munt de punts, o... aviam. Sí, oh. de fet, eh, com et deia, molt, bueno, quan, quan tinc la idea, de seguida la tinc a, es a escriure. I ho faig a través del, del meu mòbil, uh -huh. el sí. portat que posa notes. Si faig la fotografia ja em dóna peu, doncs, i després exprimir el que aquella foto diguésim em, em proporciona dintre el meu, no i tinc necessitat d'escriure. Eh, aleshores, des de que vaig acabar aquest fins, a, fins ara, realment en tinc com 80 o 90 més, i la meva idea, si és possible, és que amb, amb el proper llibre vull posar una foto de les que he fet o que he tret d'algun espai que m'ha agradat, al costat de la prosa, perquè és un complement eh, que fa... Doncs, un, és com un tancar un segle. Molt bé, mm. molt bé. Eh, hi ha també un tema del... Eh, ja us hem avançat al començament de, del programa, que el divendres, dia 10 de febrer, mm -hmm. a les 7 de la tarda, podreu venir a la biblioteca i allà estarà a Concepció, amb llibres ens parlarà del seu llibre, si us agrada podreu, podreu comprar-ne algun, ens parlarà de forma més, més extensa de, de, de com ha anat treballant. I ha un tema de que una part del preu... Del, sí, eh, explica, aquest, eh, sí, aquest llibre, eh, com us he dit, vull dir a mi no m'ha costat res, ha sigut la vocal de LISC i s'ha fet el càrrec doncs, de, de tota la impressió i el que vaig dir és que volia que un, un euro d'aquest llibre en és destinat a l'associació Hogar de Maria, uh -huh. on són dones que en principi volen avortar i doncs, per l'acompanyament, per tota la temàtica d'ajuda que, re que reben amb aquest centre, uh -huh. doncs, desestimen l'opció aquesta. I ara doncs, tinc l'oportunitat de conèixer més de prop aquest aquesta associació i realment és, és molt entranyable veure com aquestes noies... Moltes d'ells, bueno, quasi totes, crec que han tingut la criatureta, doncs eh, estan agraïdes i contentes de tindre el seu infant. Mm. Molt bé. Mm. Tenim un poema més que, preparat, sí. que havies preparat preparat per llegir. Ens dius el títol. Sí, i... és la generació del sí. 27. Mm, dones és molt... sin sombrero. <laughs> bueno, Las Invisibles del 27. Es diu, es titula el llibre Generación 27. Los Invisibles del 27 mujeres olvidadas y transgresoras, sus manifestaciones artísticas de todo ámbito, radicales con garras rompedoras sus fueros, mujeres vintage, nostalgia e idealismo apela a recuerdos caducos. Cada nube, estrella, nos desvela el sentido silenciado de su arte. Las sin sombrero eran mujeres que, no mujeres de. El tono y paso firme de su caminar entre lo masculino, lo novedoso y transgresor, Tejía una inmensa red artística, casi olvidada, más cercana al anonimato. Soltar amarras y cadenas, dejar fluir sus anhelos. Explosión en espacios cerrados y dar alas a sus tiempos. Ennoblece a la sociedad, una vez cerrada a su mundo, que ahora apostamos, como Tino, el, el redescubrir sus talentos casi aniquilados por el tiempo. Volver a abrir y respirar sus días es motivo de alegría y vigor para postreras generaciones con gusto de saber que el pasado reciente encierra vivencias y tamices de distintos colores que ya existían, pero estaban sofocadas por mentes terribles de su tiempo. Mayo, Zambrano, Teresa León, Chacal, entre otras, Coetáneas de Lorca, Buñuel, Dalí… Juan Ramón Jiménez Alberti todos con mentes abiertas a explorar tierras, a vivir vidas sin cortapisas y a expresar manifestaciones artísticas de cualquier índole del yo más profundo movimientos alternativos calados distintos manifiestan la riqueza que envuelve el ser desde dentro auténtico en sus fuentes Molt maco també aquest de Concepción també un tema que dona part molt sí, no? la veritat és que sí, perquè va ser doncs, un moment que i hi havia unes dones com que sempre estan volent sortir a flote uh -huh. i en aquest moment doncs, va ser una de les temàtiques de l'època sí, sí, sí, la temàtica de la sí, dona que, sí. que va evolucionar molt en uns anys uh -huh. i que després va, va, com, va, va recular va com sí. tirar enrere sí, no? sí, sí, sí. Bé, vols comentar alguna cosa? Hem anat molt de pressa Sí, perquè... bueno, jo m'agradaria donar bueno, una, una abraçada amb, amb, amb el amb el Ferran, el Ferran, Ferran Sánchez, Sos, Sánchez que havia que no tinc el aquí. ple de conèixer-lo, hi haguéssim compartit doncs, aquesta estona tan agradable, sí. aquí amb l'Antònia Canyo, però bueno, suposo que ja li arribaran aquestes paraules sí. d'ànimo. Sí, el Ferran havia de fer aquesta, aquest programa amb nosaltres, però mm. per motius familiars ja. que esperem que, que s'ha solucionin aviat no. favorablement, doncs, no pot estar aquí amb nosaltres. Enviem, pues una forta abraçada. Una forta abraçada mm. I tant, gràcies. Bé, bueno. doncs pues ha sigut un ple, estar amb vosaltres i us convido a que el dia 10 pugueu estar sí. tots plegats compartint una estoneta i serà més, més explícita um, aquí ha sigut una miqueta més concentrat però com també vindrà la meva mentora, Victoria Cardona, que té una làbia fantàstica sí. i us farà pues, cinc cèntims del que jo potser no, no, no he dit. No, no, eh? que ja, ja s'ha avançat molt. Us, us animo, a, us engresco a que vingueu, serà molt interessant. Ja heu pogut veure així molt ràpidament que la Concepció doncs, toca molts temes, que té molta sensibilitat i que la conversa, que es pot donar amb aquest llibre i a partir d'aquest llibre, doncs, pot ser fluida. Po fer mm. molt, molt fluida. Sí. A més a més em vas comentar que t'agrada molt preparar, preparar una miqueta a l'espai preparar... sí. Ah, sí sí. Pa... Jo sempre porto doncs, un, un mantell amb, amb algun objecte. Que, bueno, que en aquell moment poden ser magranes, poden ser unes flors, poden ser... Bueno, que se m'acudeixi al moment. Molt bé, moltes gràcies Concepció. A Ha estat un plaer a vosaltres. Eh, parlar del gràcies. teu llibre que esperem... Que va tothom. <laughs> continuarem, continuarem demà divendres. Eh? Demà divendres 10 de febrer a les 7 de la tarda a la biblioteca. Allí i... estarem. Tant Allí estarem. Preparats. Aprofito sí, per, per fer una miqueta d'agenda uh -huh perquè dic que com sempre doncs, continuem amb les, eh, amb les trobades per practicar francès, que el dia 17 en farem una, i també farem el taller de literatura a les 7 de la tarda. A la mateixa hora les dues coses. Per què? Doncs perquè hi ha gent que li agrada trobar-se per, per xerrar en francès i hi ha gent que li agrada doncs, venir al taller de literatura ah. i ha d'haver-hi doncs, oferta, sí, oferta per tothom tenim un fantàstic espai uh -huh. i res més, dir-vos que hem estat escoltant una música triada per la Concepció de sí, François ja. Jardy, Jard mm. molt són de mm. Exacte és molt bonica que ara posem un petit fragment i ja ens n'anem each so